פרק ט"ז. ויסעו מאילים, ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אילים ובין סיני, בחמישה עשר יום לחודש השני, לציתם מארץ מצרים. ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשבע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם, ולקטו דבר יום ביומו. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום-יום. ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר. וראיתם את כבוד אדוני, בשומעו את תלונותיכם על אדוני, ונחנו מה? כי תלינו עלינו. ויאמר משה, בטאת אדוני לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע אדוני את תלונותיכם, אשר אתם מלינים עליו, ונחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על אדוני. ויאמר משה אל אהרן, אמור אל כל עדת בני ישראל, קירבו לפני אדוני, כי שמע את תלונותיכם. ויהי, כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן. וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי, את תלונות בני ישראל. דבר עליהם לאמור, בין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. ויהי בערב, בתעל הסלב, ותכס את המחנה. ובבוקר, הייתה שכבת הטל סביב למחנה. בתעל, שכבת הטל. והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאכלה. זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו. איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באוכלו תיקחו. ויעשו כן, בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט. ויאמודו בעומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם, איש אל יותר ממנו עד בוקר. ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר. וירום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש, ונמאס. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה. שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני, שבתון, שבת קודש לאדוני מחר, את אשר תופו, איפו, ואת אשר תבשלו, בשלו, ואת כל העודף, הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. ויניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה, ולא הבעיש, ורימה, לא הייתה בו. ויאמר משה, איחלוהו היום, כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאוהו בשדה. ששת ימים תלכדוהו, וביום השביעי, שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי. יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו. ויאמר אדוני אל משה, עד אנא מאנתם לשמור מצוותי ותורותי, ראו, כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. וישבתו העם, ביום השביעי. ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני, מלוא העומר ממנו, למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם, אשר האכלתי אתכם במדבר, והוציאי אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת, ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם. כאשר ציווה אדוני אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. ובני ישראל, אכלו את המן ארבעים שנה, עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו, עד בואם אל קצה ארץ קנען. והעומר, עשירית האיפה הוא.